U ime Oca i Sina i Svetoga Duha. Ovim sebranjem obradovali smo sva nebes. Kako mi to znamo, jesu li nebesa obradovana ili ne? Znamo jer nam je i neba i zemlja, i svega vidljivog i nevidljivog otkrio u svaštenom otkrivanju nebozemnih tajni. otkrivajući nam kako tajnu vječnosti, tako i tajnu vremena, otkrivajući nam kako tajnu Boga, tako i tajnu čovjeka pored Mnogih otkriven je otkrio da, kad se pokajnički sabiramo oko svetih žrtvenika, u svetim hramovima, na svetim liturgijama, da se neizostavno sva nebesa raduju tomu. Pokajanje jednog grašnika, otkriva gospod, kaže raduje sva nebes i ta radost obzirom da je velika vaseljenska ona nas braća i sve zrači kao što nas ovo sunce danas obasjava tako nas i radost obradovanih nebesa obradovanih jer smo se sabrali Oko svetinje Božije zrači, tako je, podiže nivo našeg raspoloženja, poboljšava našu životnu temperaturu. I onda obradovani, a nismo obradovani samo ako nismo u duhu pokajanja sabrani, ako postoji bilo koji drugi razlog da smo ovdje danas, onda on čini prepleku, ozbiljnu prepleku da nas zračenje obradovanih nebesa podstakne da budemo i mi sami oradošćeni i bolji. Dakle, blago pokajnicima i danas i uvijek, jer kroz pokajanje primaju zračenje obradovanih nebesa. Možete zamisliti, Kad jedan pomračeni čovjek, kažemo pomračeni srodnik, da je to pomračeni otac, pomračena majka, muž, žena, a, znate, ako, ako djeluje svojim pomračenjem na naše raspoloženje, kako onda da e, radost ne jednog anđela, nego svih anđela, kako da ne djeluje Na na, kako da nam danas ne bude vedar dan? Kako danas da ne budemo radostni kad se sve nebesa raduju ovom našem sabranju? Međutim pored radosti nebesa svetih postoji jedna zona istina nije nebeska nego podnebeska zona koja je ispunjena mržnjom. Koja ne voli ovo naše sabranje, koja se plaši ovih naših sabranja, ovog našeg stajanja u svetom hramu, ovog našeg sveštenog bogosluženja. I ove trpeze oko koje smo se sabrali i onoga koga ćemo primiti sa nje, jedući ga danas u svetom pričašću i pijući. Та зона поднебе се се страховитопрошши литургіїських sabranja И кое закача духом мрака и поднебесних сила да koje демонсьских сила он и ви не регує на Виттурію даkle не мага и є сепрош. И ви яден немочну Obzirom da se približavamo velikom taj prazniku i otkrivenju tajne rađanja Boga i Spasitelja našeg u tijelu, treba da primijetimo tu jednu izuzetnu aktivnost sila tamo. Vjerujte, braći i sest, odkad je gospod vas krsao iz mrtvih, ne samo odkad je vas krsao, odkad se rodio od djeve u bitvejmu, Tama je odmah krenula na njega. Odmah poslije radosti Božićne imamo pokolj vitvejemski, imamo 14.000 zakvane djece do dvije godine. I ta tama, ona se agresivno do dana današnjega kreće i prati sve one koji se kreću ka vitvejemu i u vitvejemu rođenom gospodu. Dakle, ona i nas ne mimo i lazu. I na sve moguće načine, a nije ih malo, trudi se da nas odvoji od Hrista, da nas odvoji od crkve i da nas odvoji od pričašća. Vjerujte, ako bismo napravili liturgijsku analizu dinamike i aktivnosti duha ovoga svijeta, Sve bi se to sumiralo i fokusiralo samo u jednu namjeru, da Hristos ne bude u centru i u središtu našeg života, da sveti oltar ne bude kotva našeg življenja, da liturgija ne bude izvor našeg života, ono napajanje vječnim životom. Dakle, kompletna aktivnost ovoga svijeta u suštini, vjerujte, to zvuči možda ovako neupućenima preterano ali vjerujte da je tako, svi ti veliki monetarni fondovi koji se posle izlijevaju i ulijevaju u korita raznih projekata za cilj, imaju samo jedno, da ne mislimo na Hrista, Da ne čujemo njegovu riječ, da ne vjerujemo njega, da ne budemo pričasnici njegovog života. Dakle, da se ne sabiramo u svetim hramovima, u svete liturgijske dane. I zato je velika rado svetih nebesa kad nas vide na obodu, jer obod je mjesto koje je napadnuto, obod je mjesto koje nosi svjetlost, obod je mjesto koje svjedoči svjetlost i tamo ga se plaši. Zato je jevo ovo mjesto, možemo slobodno reći, jedna linija fronta, vrlo i sturena linija fronta. Zato se gospodi sveti Nikola i svi sveci Boži i svi angeli Boži i majka Božja raduje kad nas vidi danas ovdje sabrane oko на njenog i spasitelja našeg. Pa eto da, Gospod, da, da budemo hrabri, da budemo trezveni, da pazimo kako hodimo, da pazimo kako živimo, da znamo ko stoji iza projekata ovoga svijet. Da ne kušamo prije nego što provjerimo, da ne pijemo prije nego što izmjerimo. Ko daje taj butljaj Gdje mu je iz vorište i u vorište, a izvor žive vode, mi znamo dakle i zvir, i očevo iz očevog, rađa se od oca u vječnost i evo teče, noseći tu vječnost kroz korito vremena i ljudske prirode, vidite, koje jednim svojim dijom provazi i kroz svetinju obotsku i ovaj jedan kanal liturgijski kanal obotske svetinje svetog Nikolaja napaja sve one koji su se sabirali koji se ovaj danas sabraše koji će se tek sabirati da piju živu vodu da se sjedinjuju sa vječnim Bogom da se ispune njegovog mira i blažanstva pa neka jo sabranje i pričošće kojim ćete se obogatiti bude na blagoslov i na prazničnu radost i na jedinstvo među nama na jedinstvo sa svima svetima na jedinstvo sa svetim anđelima da radoost anđelska bude i naša radost pa kad budemo izgovarali mu svetu himnu slavljenovi sinovi Bogu i na zemlji mir među ljudima dobra volja da možemo srcem i svim svojim bićem da stanemo iza toga da ne budemo samo na jeziku pobožni i vjerni, a srcem daleki, nego naproti srcem u istini u vjeri i u dubavi prema gospodu našem Isusu Hristu kome sa ocem i duhom svetim neka je vječna i hvala You swore.